יחזקאל, פרק כ"ב ויהי דבר אדוני אלי לאמר, ואתה בן אדם, התשפוט? התשפוט את עיר הדמים, והודאתה את כל תועבותיה, ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, עיר שופכת דם בתוכה, לבוא איתה, ועשתה גילולים עליה לטומאה. בדמך אשר שפכת, אשמת, ובגילולייך אשר עשית, תמת, ותקריבי ימייך, ותבוא עד שנותייך. על כן נתתיך חרפה לגויים, וכלסה לכל הארצות. הקרובות והרחוקות ממך יתקלסו בך, טמעת השם רבת המהומה. הנה נשיאי ישראל, איש לזרועו, היו בך, למען שפוך דם. אב ואם הקלו בך, לגר עשו ועושק בתוכך. יתום ואלמנה הונו בך, קדשי בזית ואת שבתותי חיללת. אנשי רכיל היו בך, למען שפוך דם, ואל ההרים אכלו בך, זימה עשו ותוכך. ערבת אב גילה בך, טמעת הנידה עינו בך, ואיש את אשת רעהו עשה תועבה, ואיש את כלתו טימה וזימה. ואיש את אחותו בת אביו עינה וח. שוחד לקחו בך למען שפוך דם, נשך ותרבית לקחת, ותבצעי רעייך בעושק, ואותי שכחת. נאום אדוני אלוהים. והנה הכתיך חפי אל ביצעך אשר עשית, ועל דמך אשר היו בתוכך. היעמוד לבך אם תחזקנה ידיך לימים אשר אני עושה אותך?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 שיגים כסף היו. לכן כה אמר אדוני אלוהים, יען היות כולכם לשיגים, לכן הנני קובץ אתכם אל תוך ירושלים. קבוצת כסף ונחושת, וברזל ועופרת ובדיל אל תוך כור, לפחת עליו אש, להנתיך. כן אקבוץ באפי ובחמתי, והנחתי ויתחתי אתכם. וכי נסתי אתכם, ונפחתי עליכם באש עברתי,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 ונביאיה תחו להם תפל, חוזים שב, וקוסמים להם כזב. אומרים, כה אמר אדוני אלוהים, ואדוני לא דיבר. עם הארץ עשקו עושק, וגזלו גזל, ועני ואביון הונו, ואת הגר עשקו בלא משפט. ואבקש מהם איש גודר גדר, ועומד בפרץ לפני, בעד הארץ לבלתי שחטה. ולא מצאתי, ואשפוך עליהם זעמי באש אברתי כליתים, דרכם בראשם נתתי, נאום אדוני אלוהים.